Ein deutsches Märchen. Die Schöne und das Biest. In einem weit entfernten Land lebte einst ein reicher Kaufmann und seine drei schönen Töchter. Die dritte war viel hübscher und klüger als die anderen, sodass sie jeder Schönheit nannte. Ihre Schwestern aber waren eifersüchtig und gemein. Sie waren mehr daran interessiert, das Geld ihres Vaters zu verschwenden. Schönheit träumte von einem hübschen Prinzen. Sie dachte immer, dass sie eines Tages diesen Prinzen heiraten und in einem wunderschönen Palast mit ihm leben würde. Alles im Leben von Schönheit war wie in ihren Träumen. Doch eines Tages wendete sich das Schicksal. Wegen eines schrecklichen Sturms verlor ihr Vater alle seine Schiffe und so sein ganzes Geld. Es ist alles zu Ende, mein Schatz. Wir sind nicht länger wohlhabend. Keine Angst, Vater. Alles wird bald wieder gut sein. Wir finden deinen Weg raus. Du bist mein einziger Reichtum und ich bin glücklich mit dir. Bald verließen alle Diener das Haus, weil der Kaufmann sie nicht mehr bezahlen konnte. Schönheit kümmerte sich daher um das Haus, während die beiden Schwestern sich nur darüber beklagten, wie sie in Armut leben mussten. Schönheit betete jeden Tag zu Gott, um ihrem Vater das Glück und ein Lächeln auf sein Gesicht zurückzubringen. Und eines Tages erhielt der Kaufmann die frohe Nachricht, dass eines seiner Schiffe in den Hafen zurückkehrte. »Ich habe gute Neuigkeiten. Eins von meinen Schiffen ist in den Hafen gesegelt. Wir werden jetzt nicht mehr arm sein. Ich muss jetzt los zum Hafen. Erzählt mir, was ich für jeden von euch besorgen soll.« neue Kleider. Ich will Juwelen. Und was soll ich für dich besorgen, mein liebes Kind? Ich möchte, dass du sicher zurück nach Hause kehrst, Vater. So süß von dir, aber du solltest mir sagen, was immer du möchtest, mein Kind. Mmh. Eine rote Rose. Bitte bring mir noch eine. Aber sicher doch, meine Süße. Beglückt von diesem Gespräch ging der Kaufmann zum Hafen. Als er den Hafen erreichte, sah er, dass das Schiff in einem schlechten Zustand war und musste feststellen, dass die Mannschaft mit der restlichen Ladung des Schiffes verschwunden war. Mit gebrochenem Herzen ritt der Kaufmann wieder nach Hause. In Gedanken versunken, wanderte der Kaufmann auf der Straße und verirrte sich in einen dichten Wald. Der Schnee fiel wie das Wasser des Ozeans auf ihn herunter. Das Pferd konnte in diesem dichten Schnee nicht mehr laufen. So ließ er es sich unter einem Baum ausruhen. In der Ferne sah er einige helle Lichter und ging auf sie zu. Er kam zu einem riesigen und schönen Palast. Als er ankam, öffnete sich das Tor aus glänzendem Gold. Es erschien ihm sehr merkwürdig, dass kein Schnee in die Allee von Orangenbäumen des Palastes gefallen war. Oh, welch ein wunderschöner Platz hier. Ich muss den Palast betreten und den König dieses Schlosses treffen. Der Kaufmann ging hinein in einen großen Saal. Er wartete und schaute sich um. In der Hoffnung, jemanden zu finden, aber es kam niemand herbei. Hallo? Ist hier jemand im Schloss? Hallo? Hallo? Auf einem Esstisch stand eine frische Mahlzeit mit zierlichen Kuchen und Früchten. Ich denke, ich sollte jetzt für mich alleine essen. Später werde ich dem aufmerksamen Gastgeber danken, wer immer er auch ist. Nachdem er genug gegessen hatte, ging er nach oben. Er öffnete die erste Tür und sah ein Zimmer mit einem schönen, sauberen Bett. Oh mein Gott, es sieht so aus, dass besonderes Glück für mich fällig war. Als der Kaufmann am nächsten Morgen erwachte, fand er neue Kleider, die für ihn bereitgelegt waren. Er machte sich zurecht und ging in den Saal. Das Frühstück stand schon auf dem Tisch. Milch, frische Säfte und Brot. Er aß, bis er satt war und stand dann auf. Hallo, ist hier jemand? Danke für Ihre Gastfreundschaft, Ihr seid so großzügig. Ich gehe jetzt. Tschüss! Als er hinausging, sah er Rosen, soweit das Auge sehen konnte. Oh, die scharlachrote Rose. Schön, ich nehme sie mit für meine schöne Tochter. Er ging sofort in den Garten, um eine Rose zu pflücken. Als er an einer Rose zog, war ein lautes Knurren hinter ihm zu hören. Als er sich umdrehte, stand er vor einem großen Monster mit blutroten Augen, Zähnen und Klauen scharf wie Messer. »Wer hat dir gesagt, dass du meine Rosen pflücken darfst? War es nicht genug, dass ich dich in meinem Palast geschützt habe? So zeigst du deine Dankbarkeit. Deine Unverschämtheit soll nicht ungeschafft bleiben.« Nein, verschone mich, barmherziger Herr. Ich dachte, dass der großzügige Meister, der mir in meiner Zeit der Not, Nahrung und Unterkunft gab, nichts dagegen hätte, wenn ich nur eine der Rosen für meine Tochter nehmen würde. Verzeih mir, mein Herr. Ach, Tochter, schön. Dann habe ich ein Angebot für dich, das dein Leben retten kann. Was ist das, mein Herr? Ich bin bereit, alles für Sie zu tun. Meine drei Töchter werden jetzt schon auf mich warten. Hm. Drei Töchter. Gut. Bring eine deiner Töchter in diesen Palast. Ich werde sie im Austausch hier behalten und dir deine Freiheit gewähren. Ich verspreche es, ich verspreche es. Ich bin sicher, eine von ihnen wird sicher zu dir kommen. Sehr gut. Ich gebe dir einen meiner schnellsten Hengste und ich lasse dir einen Monat Zeit, um mit deiner Tochter hierher zurückzukehren. Wenn sie überhaupt kommt, muss sie freiwillig kommen. Mit keiner anderen Haltung will ich sie hier haben. Wenn du nach einem Monat nicht auftauchst, werde ich dich finden. Geh jetzt und nimm eine Rose für deine Tochter mit. Obwohl er diesen Vorschlag zunächst akzeptierte, um sein Leben zu retten, glaubte er nicht wirklich, dass er eine seiner Töchter überreden könnte, zum Ballast zu kommen. Der arme Kaufmann, mehr tot als lebendig, eilte zurück. Sein Pferd ritt schnell und bald erreichten sie sein Haus. Seine Töchter eilten ihm entgegen. Oh Vater, gib mir mein Geschenk. Wo ist mein Geschenk, Papa? Wie geht es dir, Papa? Du musst müde sein. Hier ist, um was du mich gebeten hast, die mitzubringen und du weißt nicht, was es gekostet hat. Er erzählte ihnen von den Schiffen und dem Biest. Das war dein Fehler. Warum hast du ihm gesagt, er soll dir Blumen mitbringen? Ja, wenn du ihn um irgendwas Sinnvolles gebeten hättest, wäre das nie passiert. Ich bin tatsächlich für dieses Unglück verantwortlich. Ich werde deswegen mit Vater zurückgehen, um sein Versprechen auf mich zu nehmen. Oh, du Schöne! Es tut mir so leid. Ich habe dir dieses ganze Verhängnis eingebrockt. Da ich das getan habe, ist es nur recht, dass ich dafür Verantwortung übernehme. Schönheit bestand auf ihrer Entscheidung. Sie ermutigte ihren Vater, zuzustimmen. Komm zurück nach Hause, du Schöne. Ruinier nicht dein Leben. Ich habe genug Mut, um mich der Situation zu stellen. Während sie sprachen, wurde es Nacht. Zu ihrer großen Überraschung strahlte der ganze Wald taghell, als ob sie das ganze Universum empfangen wollte. Wow, es ist unglaublich! Bald erreichten sie die Allee der Orangenbäume und sahen, dass der Palast hell erleuchtet war. Als sie den großen Saal betraten, fanden sie ein herrliches Feuer und auf dem großen Tisch verteilt befand sich reichlich Essen. Sie waren sehr hungrig nach der langen Reise, also fingen beide zu essen an. Als sie ihre Mahlzeit kaum beendet hatten, hörten sie die Schritte des Biestes näher kommen. Ah. Guten Abend, du Schöne. Guten Abend, Majestät. So, bist du bereitwillig gekommen? Ja. Wirst du hierbleiben, wenn dein Vater weggeht? Ja. Geh zurück zu deinem Pferd. Du wirst ein anderes Pferd finden, das mit Säcken voller Gold für dich und deine anderen Töchter bepackt ist. Mach's gut, meine Schöne. Ich werde dich jeden Tag vermissen, Liebes. Ich werde dich vermissen, Papa. Die Pferde zogen los und verschwanden bald in der Ferne. Geh nach oben. Ruhe dich aus. Gute Nacht. gute Nacht. Sie ging nach oben, öffnete die erste Tür und fand ein wunderschön eingerichtetes Zimmer. Sie legte sich auf das Bett und schlief sofort ein. Als sie morgens aufstand, fand sie ihren Schminktisch mit allem, was sie sich nur wünschen konnte. Nach dem Mittagessen in der großen Halle setzte sie sich gemütlich in die Ecke eines Sofas. Wird dieses schreckliche Biest mich für immer als Gefangene halten? Wie kann ich mich selber befreien? Wieder und wieder dachte sie darüber nach und schlief bald wieder ein. Als es Abend wurde, hörte sie das Biest kommen. Guten Abend, du Schöne. Guten Abend. Liebst du mich, du Schöne? »Möchtest du mich heiraten?« Hä? »Sag ja oder nein, ohne Angst.« »Oh nein.« »Wenn du es nicht willst. Gute Nacht, du Schöne.« »Gute Nacht.« Sie war sehr froh, dass ihre Ablehnung ihn nicht provoziert hatte. Jeden Abend nach dem Abendessen kam das Biest, um sie zu sehen. Und immer fragte er sie, bevor sie zu Bett ging, Du Schöne, willst du mich heiraten? Und als sie sagte, Oh nein! ging er ganz traurig davon. Nach einiger Zeit hatte Schönheit keine Angst mehr vor dem Biest, denn er war immer sehr freundlich zu ihr. Das Leben im Palast machte Schönheit sehr viel Spaß. Sie liebte den Garten, die Brunnen, Orangenbäume, Myrtenbäume und die Vögel. Sogar das Biest spielte manchmal auf dem Klavier für Schönheit und plauderte bisweilen lange mit ihr. So verging eine lange Zeit, bis Schönheit begann, sich nach ihrem Vater und ihren Schwestern zu sehnen. Als er sah, wie traurig sie war, fragte das Biest sie, Was ist los, meine Liebe? Du siehst so traurig aus in diesen Tagen. Ich habe Sehnsucht nach meinem Vater. Bitte lass mich nur eine einzige Woche gehen, um ihn zu sehen. Ich verspreche, ich komme zu dir zurück. Ah, du Schöne, es ist, weil du mich hasst und du flüchten willst. Nein, das ist es nicht. Ich hasse dich nicht. Und ich sollte sehr traurig sein, dich für eine Weile zu verlassen. Ich kann dir nichts, was du wünschst, verweigern. Obwohl es mir mein Leben kostet. Wenn du nicht rechtzeitig zurückkommst, wirst du mich tot auffinden. Aber mein Lieber, das lasse ich niemals zu. Du warst immer gut zu mir. Du brauchst keinen Wagen, um zu reißen. Trage diesen Ring und schlafe. Fürchte dich nicht. Schlafe friedlich ein und du wirst deinen Vater sehen, wenn du aufwachst. Oh, wirklich? Danke, danke vielmals. Und wenn du wünschst, zurückzukommen, entferne diesen Ring von deinem Finger und du findest dich im Palast wieder. Gute Nacht, du Schöne, ich werde dich sehr vermissen. Gute Nacht, Lieber, und danke für deine Großzügigkeit. Wow, erinnere dich nur an dein Versprechen. Ja, ja, <lacht> ja, Sobald das Biest verschwand, ging Schönheit schlafen. Am nächsten Morgen fand sie sich im Bett ihres eigenen Hauses. Hm? Ihre Schwestern waren über ihre magische Erscheinung erstaunt. Vater umarmte sie fest und begann vor Freude zu weinen. Oh, meine Schöne, ich war so besorgt um dich. Ich habe dich sehr vermisst, meine Liebe. Ich habe dich auch ganz doll vermisst, Papa. Schönheit erzählte ihrem Vater von der Güte des Biestes. Nach einiger Überlegung sagte er, Du sagst mir selbst, dass das Biest dich sehr liebt und deine Liebe und Dankbarkeit für seine Sanftmut und Güte verdient. Ich glaube, du solltest ihn belohnen, indem du es machst, wie er es wünscht, trotz seiner Hässlichkeit. Eine Woche verging und Schönheit dachte nicht mehr über die Rückkehr zum Palast nach. Bis sie eines Nachts träumte, dass das Biest auf dem Boden lag und zu sterben begann. Die Schönheit war so erschreckt von diesem Traum, dass sie sich am Abend von ihrem Vater und ihren Schwestern verabschiedete. Sobald sie im Bett war, entfernte sie ihren Ring. Dann schlief sie ein und wachte morgens im Palast des Biestes auf. Sie eilte an die Stelle, wo sie ihn sterben sah. Das Biest war noch da und bewegte sich nicht mehr. Oh mein Gott, ist er wirklich tot? Es ist mein Fehler, denn ich ließ dich alleine Liebster. Als sie ihn ansah, erkannte sie, dass er noch atmete. Hastig holte sie etwas Wasser, mit dem sie sein Gesicht benetzte. Zu ihrer großen Freude fing er an, sich wieder zu regen. Oh, mein Liebster, hast du mir Angst eingejagt? Ich wusste nicht, wie sehr ich dich liebte bis jetzt, als ich Angst bekam, dass es zu spät ist, um dein Leben zu retten. Kannst du wirklich so ein hässliches Geschöpf für mich lieben? Ja, ich sehe, du hast ein freundliches und großzügiges Herz. Und das ist mehr, als ich im Leben erwarten kann. Du Schöne, willst du mich heiraten? Ja, ich will. Sobald Schönheit diese Worte sprach, wurde das Biest von einem blendenden Licht bedeckt, schwebte durch die Luft und verwandelte sich in einen charmanten Prinzen. Oh mein Gott, du bist der, du bist der, Der Traumprinz, ich habe immer von dir geträumt. Ah, du Schöne, meine süße Schönheit. Danke, dass du mich von einem schrecklichen Fluch befreit hast. Eine Hexe, die ich in der Schlacht getötet habe, legte einen Fluch auf mich, als sie im Sterben lag. Sie hat mich verflucht, dass niemand mich jemals lieben kann und mich in ein schreckliches Biest verwandelt. Aber du hast den Fluch mit deiner wahren Liebe gebrochen. Oh, ich kann nicht glauben, was hier passiert. Ich. Das Biest drückte oh. sie sonst. Es ist kein Traum. Du bist mein echter Prinz. Meine wahre Liebe. <lacht> Nun sollten wir nicht mehr länger warten. Lass uns nach Hause gehen und unsere Familie auf den Hochzeitstanz vorbereiten. <lacht> und so wurde die Heirat am nächsten Tag mit größter Pracht gefeiert. Am Ende gewann die Freundlichkeit über die Schönheit. Schönheit ging es nie nur darum, ein hübsches Gesicht zu haben. Es geht immer darum, einen hübschen Geist, ein hübsches Herz und vor allem eine schöne Seele zu haben. So lebten Schönheit und der Prinz glücklich bis ans Ende ihrer Tage.